בעזרת השם, מטבח ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה ל"ד, בממסד על תורה ע"א, בליקוטי מרנטיניאנה. חבלים נפלו לי בין האימים, אף נחלת שפרה עליי. ריבונו של עולם, מודה אני לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, על כל החסד אשר עשית עמדי, ואשר תעתיד לעשות עמי, ועם כל בני ביתי, ועם כל בריותיך, בני בריתי. במה אקדם אדוניי, כף לאלוהים מרום, מה אדבר והוא אמר ועשה? אדדק כל שנותי על מר נפשי, כי צדקתך אלוהים עד מרום, אשר עשית גדולות אלוהים, מי אשר הראתני צרות רבות ורעות, תשוב תחייני, ומתאומות תארץ תשוב תעלני. ארגונו של עולם הגומל לחייבים טובות, אשר גמלני כל טוב. אתה לבד ידעת את כל החסדים והטובות נפלאות ונוראות אשר עשית ממאודי עד היום הזה. אילו כל הימים דיו, וכל אגמים קולמוסים, אי אפשר לבאר ולספר אחת מני אלף רובבה מריבוי הטובות האמיתיות והנצחיות לדורי דורות, אשר הפלטה לעשות עם שפל אנשים כמוני, ואשר אתה עושה עדיין מבכל יום ובכל עת ובכל שעה. אשר זיכיתני להיות מזרע ישראל עבדיך, המובחרים מכל העמים ומרוממים מכל הלשונות. ונוסף לזה, צלטני ברחמיך מלילך ועצת רשעים, ומליישב במושב לצים, ומלעמוד בדרך התאים. והגדלת רחמיך וחנינותיך עלי להרגילני בתורתך, ולהתקרב לצדיקיך וליראיך הנלווים עליהם, התמימים והישרים בלבותם. רבות עשית אתה, אדוני אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. אין ארוך אליך אגידה ואדבר עצמו מספר. אתה גמלתני הטובות בכל עת ובכל שעה, ואני גמלתיך הרעה. ובכל זאת לא עזבת חסדך מימי, ואתה חושב מרחוק בכל עת להיטיב אחריתי ולהשיב את שבותי. ואפילו בעת נפילתי ורעידתי חס ושלום על ידי מעשי שאינם הגונים חלילה, אף על פי כן אתה מפליא מפלאות גדולות ונוראות לחזקני ולאמצני ולהחיותני בכל עת לבלי ליפול לגמרי חס ושלום. כאשר אתה לבד יודע כל מה שעבר עלי מנעורה עד היום הזה, אדוני אלוהים, אתה ידעת. ועתה אשר באתי לפניך, לשאת ראשי ופנימיות דעתי וצפון ליבי. לצפות ליחמיך מלא רחמים. מצמיח קרן ישועה, מצמיח קרן ישועה, מי כמוך בעל גבורות, ומי דומלך, מלך ממית ומחיהו, מצמיח ישועה. אבי שבשמיים מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. עוזרני ברחמיך רבים, וזקני למוחין דקדושה, למוחין זקים וטהורים. למוחים ישראליים, למוחים של ארץ ישראל. הצילני ממוחים פגומים, ממוחים של חוץ לארץ. חונני מאיתך חוכמה, בינה ודעת דקדושה. וזכני ביחמך רבים, ועוזרני ואושייני שאזכה לילך ולנסוע ולבוא מהר לארץ ישראל, לארץ הקדושה, לארץ החיים. אשר שם עיקר הדעת והשכל והמוח והחוכמה דקדושה. עלני מהרה מחוץ לארץ, לארץ ישראל, עשה עמי פלאות, כנאה לך ולאבותינו ולרבותינו הקדושים. לוך למעשי הרעים, כי אתה עושה צדקות עם כל בשר ורוח, לוך רעותי תגמלני. זכני ועוזרני, ושאזכה בחיי לתקן פגם הכבוד אשר פגמתי בכבודך הרבה מאוד על ידי צהבותי הרעות. אשר באתי על ידם לכל החטאים והעוונות והפשעים שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך מנעורי עד היום הזה. והרע בעיניך עשיתי. אשר על ידי כל חטא ועוון הופגם פגמתי הרבה בכבודך הגדול והקדוש. אשר על ידי זה <coughs> נפגם מוחי בבחינת מוחין של חוץ לארץ. ונתרחקתי מקדושת המוחין של עדת ישראל כמו שנתרחקתי בעוונותי הרבים. ריבונו של עולם, מלך הכבוד סלע. אשר בראת כל העולם בעשרה מאמרות בשביל כבודך, כדי שיתגלה ויתגדל ויתפאר ויתרומם ויתנשא כבודך הגדול והקדוש בעולם. אשר זה תכלית ושורש כל הבריאה כולה, כמו שכתוב כל הנקרא בשמי ולכבודי בריאתי ויצואתי ואף עשיתיו. וכן יהיה ברחמך לתקן פגם הכבוד חישקל מהרה. בעוזרני ורשייני בעחמך הרבים שיהיה בורח מן הכבוד תמיד באמת בלי שום עורמה ומרמה. ובכל עת שאתה בעחמך תשלח לי איזה כבוד כרצונך הטוב, תעזרני ותאשייני ותיתן לי כוח וגבורה להתגבר בכל עוד שלא אקבל את הכבוד בשביל עצמי כלל, ולא אהנה מן הכבוד כלל, ולא אשתמש חס ושלום עם הכבוד לצורכי ולהנאתי כלל. רק אזכה להעלות כל הכבוד להשם מטבח למלך שהכבוד שלו. להעלות הכבוד לשורשו. ובכל פעם שיגיע לי איזה כבוד, אז כלידה הוא להשיג מאיזה מאמר נתעבה זה הכבוד, אשר בשביל זה הכבוד היה אותו המאמר. ולא אשתמש עם הכבוד לצורכי ולהנאתי כלל. רק אקבל הכבוד בקדושה ובטהרה כדי לגדל כבוד השם נדבך לבד, כדי לקיים העולם שנברא בעשרה מאמרות בשביל הכבוד, כדי שיבוא הערה גדולה ונפלאה באותו המאמר שנתעבה בשביל זה הכבוד אשר אתה משפיע עלי. ויהיה הכבוד שלי כולו מאמר כמו שכתוב, ובהיכלו כולו אומר כבוד. ריבונו של עולם, תן לי כוח להתגבר, לזכות לכל זה. תן לי כוח לעמוד בהיכל המלך. ריבונו של עולם, אתה ידעת שבכל דבר שבקדושה שאני מתחיל לדבר, אני רחוק מזה כל כך, עד שאין לי שום דרך ונתיב במוחי איך לפתוח פי, לדבר מזה ולרצות ולפייס אותך על זה. כי פגמתי וקלקלתי הרבה מאוד, ואני רחוק ממך ומתורתך הקדושה, ומכל הדברים שבקדושה בתכלית הריחוק. כי ירדתי פלאים ואין עוזר לי, ביחנה בעמל ליבי. נכשלתי ואין עוזר. ואפילו מעט הכוח שיש בי עדיין, איני אי זוכה להרגישו, ומחלישים דעתי בכל עת ורגע, לא יתנוני אשר רוחי. אבי צורי, גואלי ופודי, צופה ומביט עד סוף כל הדורות, וכבודך ימלא כל הארץ, ואתה גומר תמיד הכל כרצונך. ומיום בריאת אדם הראשון עד עכשיו, בכל הפגמים והחטאים והעוונות והפשעים שעשו האדם ותולדותיו, ובכל הכעסים שהכעיסוך עד היום הזה בכולם, אתה גמרת תמיד הכל כרצונך, בכל יום ובכל עת ובכל שעה. וכל שכן בעניין הפגמים והקלקולים שלי. אף על פי שהרבטתי לפשוע נגדך מעודי עד היום הזה, עם כל זה, אני מאמין באמונה שלמה שגם אתה, אתה גומר תמיד כרצונך. על כן עדיין, גם אתה, אני מקווה ממקום שאני שם אתה, ואני מצפה לישועה שלמה מעתה, שאזכה להשליך ממני הכל וללך ולנסוע לארץ ישראל, לארץ הקדושה. ולבוא לשם מהרה, להכיר שם גדולת הבורא יתבח, וגדולת הצדיקים האמיתיים, אשר על ידם יודעים גדולתך, תתברך לנצח. על כן באתי לבקש ולקרוא אל אל עולם, אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עלי, אשלח משמיים ויושיעני חרף שואפי סלע. אשלח אלוהים חסדו ואמיתו, ויעזרני ויושיעני, ויחזק את לבבי שאזכה להשתוקק ולהתגעגע ולכשוף פאמת לזה. לבוא לארץ ישראל מהרה. ואזכה לעסוק בכל העסקים הצריכים לעניין נסיעה זאת, עד שאזכה לבוא מהרה לארץ הקדושה, ארץ ישראל, ארץ החיים. ארץ צבי לכל הארצות. ארץ חמדה טובה ורוחבה שרצית והנחלת לאבותינו. ארץ אשר אתה דורש אותה תמיד. ארץ אשר משה רבנו עליו השלום התפלל חמש מאות וחמש עשרה תפילות לבוא לשם. ותעזרני ותזכני ותושייני להמשיך עלי שם המוחין הקדושים, מוחין של ארץ ישראל באמת. ותחזירני בתשובה שלמה לפניך באמת, ותהיה בעזרי ותושייני שאזכה לתקן בחיי מהרה פגם הכבוד. ויתוקנו כל הפגמים שפגמתי בכבודך הגדול מעודי עד היום הזה. ואזכה מעתה לגדל כבודך בעולם. ועודיע לבני האדם גבוהותיך וכבודדה ומלכותיך. ולא אחזיק טובה לעצמי, כי לכך נוצרתי. ובכן תרחם עלי ותאשייני ותזכה לי, אתן צדקה הרבה ובפרט לארץ ישראל. ואזכה לעסוק תמיד בצדקה וגמילות חסדים, ובפרט בצדקה של ארץ ישראל. אין לפזר משלי יותר מכוכי לשלוח לארץ ישראל, ואין לעסוק הרבה באמת לקבץ על יד נדבות הרבה לארץ ישראל. להחזיק ידי עניים הגונים הדרים בארץ ישראל בערום ובחוסר כול. ובביתם אין לחם ושמלה. ריבונו של עולם, אתה יודע גודל דוחקם וצרתם, אשר המה ממש נפוחי רעב. צפד עורם על עצמם, יבש היה כעץ. מלא רחמים חומי דלים, רחם עליהם ועלינו, וזכינו לעסוק הרבה בצדקות ארץ ישראל באמת, להמיתו בלי שום פנייה ומחשבה זרה של כבוד עצמנו כלל. ותעזור לנו ותושיענו באופן שנזכה להחזיק ידי האביונים האומללים, העניים ההגונים הדרים על אדמת הקודש בארץ ישראל. ועל ידי זה נזכה שיהיה נפתח שבילין דליבנו לקבל שלהובין דרחימותא דקדושה. לבעור ולהתלהב ולהשתוקק אליך באהבה גדולה ובחשק נמרץ. ונזכה על הצדקה לעשות כלי לקבל השפעת הנועם העליון בקדושה ובטהרה גדולה. עד שזכה להרגיש הנעימות והמתיקות הנפלאה שיש בתורתך הקדושה. עד שהתבטלו אצלי כל התאוות, ובפרט תאוות המשגל ואהבת נשים, הכל יתבטל ממני על ידי אהבה דקדושה שתזכני ברחמיך רבים הנמשכת מנועם העליון. והיינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש השיבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו. ותזכנו אותי ואת זרי וכל עמך בית ישראל, שיצאו מאיתנו דורות רבים, ויתרבו עמך ישראל כחול הים אשר לא ימד יימד ולא ייספר מרוב. ותרחם עלינו ותגן בעדינו ותשמרנו, ותזכנו שיהיה בקדושה ובטהרה גדולה. ותהיה בעזרנו ותצילנו, שלא יהיה התעוררות זיווגנו מאהבות רעות, מאהבות הנפולים, חס ושלום. רק כל התעוררות זיווגנו יהיה נמשך מהשפעת הנועם העליון, מאהבה הקדושה הנמשכת משם על ידי הכלי של צדקה. ויהיה זיווגנו בקדושה גדולה ובצניעות גדול, בענווה, בהמה, ביראה, ברטט וזיעה. ולא נכוון בשביל הנעת גופנו כלל. רק כל כוונתנו יהיה לשמך ולכבודך כדי לקיים מצוותיך, כדי להוליד בנים חיים וקיימים לעבודתך וליראתך למען יגדלו כבודך בעולם. ונזכה שכל בנינו וכל דורותינו יעסקו בתורתך ובמצוותיך, ויעשו רצונך תמיד, ויגדלו ויפרסמו כבודך בעולם, וישלימו כוונת הבריאה אשר הייתה רק בשביל זה כדי לגלות כבודך הגדול והקדוש. ועל ידי כל זה נזכה למוחין של ארץ ישראל שנקראים נועם, ולתקן כל המוחין של חוץ לארץ שנקראים חובלים. ויוכללו המוחין של חוץ לארץ בתוך המוחין של ארץ ישראל באופן שיתקנו על ידי זה, עד שיהיו ותעלה את הכבוד מגלותו, ולא ירדפו עד אחר הכבוד, רק כל אחד יברח מן הכבוד. ויכבד כל אחד את חברו באמת, באהבה ואחווה ושלום גדול. ונזכה כולנו, אנחנו, וכל חברתנו, וכל עמך בית ישראל, להשוות דעתנו יחד. ותיתן לנו לב אחד ודרך אחד ליראה אותך ולעשות רצונך ולשוב אליך באמת לאמיתו. ותעזור ותגן ותושיע לנו ולכל ישראל, שלא יהיה יש שום כוח למוחין הפגומים של חוץ לארץ לקלקל חס ושלום את המוחין של ארץ ישראל, ולהכניס מחלוקת גם בארץ ישראל חס ושלום. רק אדרבה, תזכנו ותעזרנו ותושיענו שנזכה שהמוחין של ארץ ישראל יתגברו ויתחזקו ויתקנו בשלמות את המוחין של חוץ לארץ, באופן שיתהפכו כל המוחין של חוץ לארץ למוחין של ארץ ישראל. והתבטל כל מיני מחלוקות מן העולם, והתרבה שלום גדול בעולם, ויהיה שלום גדול בין כל אדם לחברו, בין איש לאשתו, ובפרט בין החברים החפצים ליראה את שמך. ריבונו של עולם, אדון השלום, מלך של השלום שלו, אתה יודע גודל ההתגברות וההתגרות שמתגברים ומתגרים בכל עת. לקלקל השלום בין החברים והתלמידי החכמים, ובפרט בדורות הללו בעוקבד המשיחה. וגם אתה ידעת כמה וכמה מזיק לנו המחלוקת והסכסוכים שנתעוררו בין עמך ישראל בחינם, ובפרט המחלוקת שבין הצדיקים והכשרים. ולפניך נגלו כל תעלומות לב שאין אנו יודעים שום דרך איך לתקן זאת, כי אם עליך לבד אנו נשענים. שתמשיך שלום ממקור השלום בארץ ישראל, ממוחין של ארץ ישראל. ריבונו של עולם, רחמנו על עניי ארץ ישראל ההגונים והקשרים, ועוזרינו ובראשינו שנזכה לשלוח לעמדי סיפוקם בכבוד, ולא יהיה שום כוח למחלוקת שבעולם למנוע ולבלבל ..צדקה של ארץ ישראל חס ושלום. רחם עליהם ועלינו למען שמך, ועוזרינו ובראשינו שנזכה לעסוק בצדקה של ארץ ישראל. להחזיק ידי האביונים והדלים והעניים ההגונים הדרים שם בארץ ישראל תמיד. <coughs> נשלוח להם די מחסורם אשר יחסר להם, וכל כוונותינו ועסקנו בזה יהיה לשם שמיים לבד, בלי שום כוונה של כבוד עצמנו כלל. עד שנזכה על ידי הצדקה לעשות כן לקבל השפעת הנועם העליון בקדושה ובטהרה, כדי שיתרבב ויתגדל ויתקדש כבודך בעולם. ועל ידי זה ייתקנו כל המוחים של חוץ לארץ, ויתהפכו למוחים של ארץ ישראל. ויהיה שלום גדול בעולם, בין בארץ ישראל, בין בחוץ לארץ. ויוכלו כל המוחים והדעות להשוות עצמן יחד לעובדך באמת, ביראה ובאהבה. ותפרוס עלינו סוכת שלומך, ותעלינו מהרה בשמחה לארצנו. ושם נשיר ונרנן וננגן לפניך כל ימי חיינו. ונגדלך ונשבחך ונפארך תמיד בשבחות ובזמירות. ובשירי דוד עבדיך, הנעים זמירות ישראל. ונגדל ונקדש שמך וכבודך תמיד. דיכוי המקרא שכתוב, יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו. ונזכה תמיד להרגיש הנעימות והמתיקות, אשר בדברי תורתך הקדושה, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. ונאמר צוף דבש אמרי נועם מתוק לנפש ומרפא לעצם. ונאמר דרכיה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. תודיעני אורח חיים סוב השמחות את פניך נעימות במנחה נצח. ברוך ה' אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו וברוך שם כבודו לעולם וימלך לבדו את כל הארץ אמן ואמן.